Pálapostolnak a Tesszalonika beliekhez írt második levele. Első rész Pális és Szilvánusz és Timóteus a Tesszalonika beli gyülekezetnek Istenben, ami atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Mindenkor háladással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivel, hogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és minnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet. Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti és szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek. Bizonyságul az Isten igazságos ítéletének, hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, amelyért szenvedtek is. Mert igazságos dolog az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak. Nektek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mi velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből, az ő hatalmának angyalaival. Őznek lángjában, aki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől, amikor eljő majd, hogy megdicsőítessék az ő szenteiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek, mivel hogy a mi tanúbiztonságunknak hitele volt tinálatok a ma napon. Mi végből imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel és a hitnek hathatós munkálásával. Hogy dicsőítessék meg ami Urunk Jézus Krisztusnak nevet ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből. Második rész Kérünk pedig titeket, atyám, fiai, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami Ő hozzá lendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se szellem által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön az el addig, míg be nem következik elébb a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten mutogat mutogatván magát. Nem emlékeztek -é, hogy megmondtam nektek ezeket, amikor még tinálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, férre kell az útból tolatni. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja reáljuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságban hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Mi pedig mindenkor háladással tartozunk az Istennek ti érettetek atyánfiai akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a szellem szentelésében és az igazság hitében, amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, ami mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Miért is, atyám fiai, legyetek álhatatosak, és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből, örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítse meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. Harmadik rész Végezetre imádkozzatok értünk, atyám fiai, hogy az Úrnak beszédet terjedjen és dicsőítessék, amiként ti köztetek is, és hogy meneküljünk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem mindenki a hit. De hű az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól, Bízunk is az Úrban reátok nézve, hogy megteszitek és meg is fogjátok tenni azokat, amiket parancsolunk. Az Úr pedig a és szíveteket az Isten iránt való szeretetre és Krisztus iránt való állhatatosságra. A mi Úrunk Jézus Krisztus nevében pedig rendeljük nektek, atyám, fiai, hogy vonjátok el magatokat minden atyafitól, aki rendetlenül él, és nem a ma utasítás szerint, amelyet mi tőlünk kapott. Magatok is tudjátok, mi módon kell minket követni. Mert nem viseltük magunkat közöttetek rendetlenül. Sem ingyenkenyeret nem ettünk senkinél, hanem munkával és fáradtsággal, éjjel-nappal dolgozva, hogy közületek senkinek se legyünk terhére. Nem azért, mintha nem volna rá jogunk, hanem hogy magunkat például adjuk nektek, hogy minket kövessetek. Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket, ami Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva a maguk kenyerét egyék. Ti pedig, atyám fiai megnerestüljetek a jó cselekvésben. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt jegyezzétek meg, és ne társalkodjatok vele, hogy megszégyenüljön. De ne tartsátok ellenségnek, hanem incsétek, mint atyafit. Maga pedig a békességnek, ura adjon nektek mindenkor, minden tekintetben békességet. Az Úr legyen minnyájatokkal. A köszöntést én pálírom a saját kezemmel, ami ismertető jegye minden levelemnek. Így írok. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme minnyájatokkal. Ámen.